Розділ двадцять дев'ятий. На службі у короля Вільгельма. Одна із шлюпок пристала до борту Арабелли, і першим на палубу піднявся сухорлявий невеличкого зросту чоловік, одягнений в елегантний гаптований золотом камзол з темно-червоного атласу. Пишна чорна перука обрамляла сердите-жовте-зморщене обличчя незнайомця. Його модний дорогий одяг зовсім не змінився від пережитого нещастя, і чоловік тримався в ньому з невимушеною впевненістю справжнього вельможі. З усього було видно, що це не пірат. Слідом за ним на палубі з'явився другий чоловік, який у всьому, крім віку, був цілковитою протилежністю першому. Це був огрядний джентльмен з кругловидим, обвітреним обличчям, і добродушною складкою губів. У його блакитних очах мерехтів веселий вогник. На ньому теж був дорогий одяг, але без прикрас, однак з його вигляду зразу відчувалося, що цей чоловік звик наказувати. Тільки но на маленький джентльмен переступив з трапа на шкафут, де стояв капітан Блад, як його гострі, ніби втхора чорні очі, Швидко перебігли по строкаці юрбі команди Арабелли, що стовпилася навколо, і зупинилися на капітанові. «Що за чортовиння? Куди я потрапив?» – роздратовано спитав він. «Ви англієць чи хто? Кад би вас забрав!» «Я маю честь бути ірландцем, сер. Моє прізвище Блад. Капітан Пітер Блад. А це мій корабель Арабелла. Все тут до ваших послуг, сер. «Блад?» – різко вигукнув чоловік. Прокляття пірат!» Він швидко обернувся до свого супутника велетня. «Вандер -кейлен! Ви чуєте? Пірат!» «Стонадцять чортів ми потрапили і ціли в Харібду!» «Невже?» – гортанним голосом спитав його супутник. «А це халепа!» Він раптом збагнув весь комізм їхнього становища і розсміявся. «Чого ви ригочити, дельфіне?» – бризкаючи слиною, закричав на нього чоловік у темно-червоному камзолі. «Нічого сказати, буде на чим потішитися в Англії. Спочатку адмірал Вандер Кейлен вночі губить весь свій флот, потім французька ескадра топить його флагманський корабель». А усе це кінчається тим, що його самого захоплюють пірати. Дуже радий, що ви ще здатні у всьому цьому знаходити щось комічне. Мабуть, доля за мої гріхи зв'язала мене з вами. Ох, та хай я буду проклятий, якщо мені смішно. Дозволяю собі зауважити, що тут сталося явне непорозуміння, спокійно промовив Блад. Ви не захоплені, панове а просто врятовані. Коли ви це зрозумієте, то, можливо, визнаєте за потрібне подякувати мені за гостинність, яку я вам пропоную. Щоправда, може надто скромну гостинність, але до ваших послуг тут все найкраще, що є в моєму розпорядженні. Запальний маленький джентльмен здивовано свердлив його своїми гострими очицями. «О, ви дозволяєте собі ще...» «Іронізувати!» – кинув він. І, мабуть, для того, щоб припинити глузування, поквапливо відрекомендувався. «Я – лорд Уіллогбі, призначений королем Вільгельмом на пост генерал губернатора Вест-Індії. А це – адмірал Вандер Кейлин, командуючий Вест-Інською ескадрою його величності короля Вільгельма, яку він – Розгубив десь тут, у цьому проклятому Карібському морі. Короля Вільгельма? Здивовано перепитав Блад і помітив, як Піт і Дайк, що стояли ззаду, підійшли ближче. Вони були теж здивовані. А хто такий король Вільгельм, ваша світлість? Король якої країни? Що? Що? «Що ви сказали?» – перепитав лорд у Їлогбі, вражений запитанням, але глянувши на Блада і якийсь час, помовчавши, сказав. «Я кажу про його величність короля Вільгельма Третього, Вільгельма Оранського, який разом з королевою Марією вже понад два місяці править Англією».